de megaláztatás elkerülésére csak a nyers erőszak előtt hajolt meg, hogy elhárítsa megtorlást, amelyet mindannyian megszenvedtek volna. Nikazan ezredest ez láthatólag nem győzte meg, megcsóválta a fejét, majd gőkös hallgatásba burkolózott.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 az tisztek felelősek embereik magatartásáért és a munkában tanúsított buzgalmukért. A betegség nem mentsé, tette hozzá Jamasit a tábornok. Az észszerű munka rendkívül alkalmas rá, hogy jó kondícióban tartsa az embert, és a vérhas sem meri kikezdeni azt, aki napna után megteszi a magáét, hogy teljesítse a császár iránti kötelességét.